Іноді мені здавалося, що я ось ось зрозумію, в чому суть, і чому випадок видається мені дивним. Та кожного разу закінчення думки висновок неначе вислизав. Я навіть не можу пояснити своїх відчуттів, це, це мовби дежавю. Ти впізнаєш. Невиразно, туманно, але впізнаєш те, що відбувається навкруги. Знаєш, чи, може, думаєш, що знаєш те, що відбудеться далі, але ніяк не можеш упіймати цю реальність. Ясно, що за цим стоїть щось велике, страшне і зле, але намацати його, назвати його, я не можу. Не вмію.